Leszkai András, mi között hozzá? Hegyke-pötyke majdnem minden nap elkésett az iskolából, ezért megtanítottam arra, hogy aki az iskolából elkéseget, az sok-sok egyébről is lekésik, és mindenféle veszteséget szenved. Az elkésésről lassacskán le is szokott, de bezeg nem szokott le arról, amiről a nevét kapta, a hegyke hányaveti beszédről, sőt, egyre inkább félvárról és fitymálva szólt hozzánk. Amikor például a katonásdit játszó kis törpék büszkén igazi katonáknak mondták magukat, hegykepötyke gúnyosan nevedett rajtuk. Igazi majmok vagytok ti, nem igazi katonák! Ha meg a két jó baráttal, borsikával és kis csillaggal találkozott, sosem állta meg, hogy oda ne szóljon nekik. Összeállt két fél kerék, mégsem lett egész kerék. Vagy például elnézte egy ideig a törpeházi réten a távolugrókat, aztán egyszerre csak oda kiáltott nekik, szöcskét játszanak a csigák! És nevetve odébbált. Ekkoriban nemigen törődtek a kicsinyléseivel a kis törpék, olykor nevettek is rajta. Hadd járjon a szája, legalább azt hiszi, hogy mondott valamit! És nyugodtan folytatták játékukat. A nyári szünetben azonban hegykepötyke egyre erőszakosabb lett. A forrásnál például, miután ivott a bögréből, rácsorgatta a maradék vizet a kis puliszka fejére. Nagyra női, öcsém! Amikor meg másodmagával futott a labda után, gyakorta elgáncsolt a társát. Kis csillagot rá akarta kényszeríteni, hogy az új sípját elcserélje az ő régi a tóban pedig sorra víz alá nyomogatta a kisebbek fejét. Az ilyesmikből persze nem egyszer veszekedés, sőt, verekedés lett, és rendszerint akadt valaki, aki pártját fogta hegykepötyke áldozatának. Ilyenkor hegykepötyke minden harciosságát a közbelépő ellen fordította, és ezekkel a szavakkal támadt rá, hát neked meg mi bajod velem? Miért ütöd az orrod a mi dolgunkba? Mi kezed hozzá? Volt egy-két társunk, aki azt vágta rá, — Sok, több is, mint gondolnád, ne törődj vele, hogy mi közöm hozzá. Ez a válasz azonban csak szájaskodásnak számított. A többséget bizony meghökkentette hegykepötyke kérdése, olyan magabiztosan is fenyegetőn kiáltotta az arcukba a mi között hozzá kérdést, hogy sikerült elfitetni velük, csak ugyan nincs semmi közük az ügyhöz, az csupán hegykepögykére és ellenfelére tartozik. Magam is többször hallottam a nyári szünetben hegykepögyke harcias hangú kérdését, de minthogy nem hozzám intézte, elröpült a fülem mellett, nem gondolkoztam el rajta. A legelső iskolai napok egyikén azonban már akkora csibéségre vetemedett, hogy kénytelen voltam közbelépni, és ekkor nekem is oda kiáltotta a kérdést. Mi alatt a tanítóbácsi velünk nagyobbakkal foglalkozott, a kisebbek rajzoltak. Már óra közben észrevettem, hogy valami baj történt, mert Lilalali egyszerre csak sírdogálni kezdett. Nem volt szokás köztünk, hogyha... Megbántott valamelyik társunk, tüstént jelentjük a tanítóbácsinak, bácsinak, is tovább rajzolgatta hát a feladott almát meg körtét, és vigyázott, hogy ne potyogjanak a könnyei a rajzfüzetbe. Az óra végén aztán, amikor az aznapi tanítás is véget ért, megtudtuk, hogy mi történt. Hegyke-pötyke, Kölcsönkérte Lali szép, nagy, vadonatúj radírját, mert otthon felejtette a magáét. Hogy ne kelljen újból és újból kölcsönkérnie, egyszerűen levágott Laliébúl a maga számára egy jókora darabot, majdnem a felét. Lali persze, mielyet kiment a tanítópácsi, elkeseredve dühösen azt kiáltotta hegykepötykének, azonnal vegyél nekem egy új radírt! hegyke nyugodtam nyugodtan felelte. Még mit nem, de ha ilyen így vagy, itt a radírod nesze. Azzal letette Lali padjára a levágott darabot, és gúnyosan azt mondta. Ragaszt hozzá! Lila Lali és a radír mindkét darabját hozzávágta hegykepötykéhez. Így nem kell, te csiméc! hegyke a haja tövéig elvörösödött. Megmarkolta Lalit, és rázni kezdte. Azt merted mondani, hogy csibélsz? Ezt már nem állhattam meg közbelépés nélkül. Ő bántja meg Lalit, s ráadásul még arra is képes lenne, hogy megverje. Szorosan hegykepötyke elé léptem, és nyugodtan, határozottan így szóltam hozzá. Tüstént engedd el Lalit! és igenis vegyél neki holnapra egy ugyanilyen radírt. Azt hittem, ezzel véget is ér az ügy. Hegykepötyke azonban hozzászokott a nyáron, hogy mindig diadalmaskodjon, szembeszállt hát velem is. Támadó hangon azt kiáltotta, Neked meg mi bajod velem? lilalali talán az öcséd? Vagy a tied volt az a radír? Meghökkentettek a kérdései, és zavartan feleltem, jól tudod, hogy nem az öcsém, és hogy a radír sem volt az enyém. De nem is erről van szó, hanem arról, hogy... Ekkor azonban hegykepögyke közbe vágott. Arról van szó, hogy akkor meg között hozzá? Rávághattam volna válaszul, hogy sok közön van hozzá, vagy más e félét. Én azonban idegenkedtem a szájaskodástól. Szerettem, ha értelme is van annak, amit mondok. Éppen ezért... Válasz helyet gyorsan törni kezdtem a fejem. Mit is feleljek? Hogyan magyarázzam meg neki, hogy igenis van közöm a radír ügyhöz? Mert abban egy pillanatig sem kételkedtem, hogy van közöm hozzá, bár Lali valóban nem az öcsém, még a barátomnak sem mondanám, és a radír sem az enyém. Mindössze az volt a baj, de ez épp elég nagy baj volt, hogy nem tudtam, miként fejezzem ki, amit érzek, hogyan öntsem szavakba azt a biztos tudatot, hogy van közöm az ügyhöz? Hegykepögyke persze felhasználta a hallgatásomat, zavaromat, és kisértett a teremből. Az ajtóból még vissza nagydiadalmasan. nagy diadalmasan, ha valami baja van velem, Lalinak, el tudjuk intézni nélküled is, te fogadatlan prókátor. Napokig törtem a fejem, hogyan értethetném meg Hegykepögykével, nem viselkedhet így. Meséltem már Rezedáról, róla mindenki tudta, hogy nagyon erős. Nos, vele beszéltem meg a tervemet. Néhány nap múlva, rajzórán, Rezed a kölcsönkérte hegykepögykétül az új piros ceruzáját. Alig, hogy megkapta, elővette a bicskáját, akkurátusan ketté vágta a ceruzát, szépen meghegyezte a másik felét is. Azt visszaadta hegykepötykének, a maga részével meg, színezni kezdte a rajzolt ház ablakában a muskátlikat. Óra után hegykepötyke odatoppant Rezeda elé, és ráripakodott. Hogy mented ketté vágni az új szeruzámat? Még ma vegyél helyette egy ugyanolyat? Rezeda azonban a szemébe nevetett. Még mit nem? Nem a világ egy olyan vacak piros cerhúza? Ekkor már ott álltam köztük, mint aki meg akarja akadályozni a verekedést. Hegykepötyke meg is próbált a fejbe csapni Rezedát, és azt üvöltötte. Rezed a Rezedakarja azonban nem lódult ütésre. Ijesztő nyugalommal végigmérte hegykepötykét, és így szólt. Nem irigyellek azért, amit ezért a csirkefogóért ma kapni fogsz tőlem. De nem itt, hanem majd később a tisztáson. Azzal kiment a teremből. Hegykepötyke rémülten nézett rám. Hallottad, mit mondott? Még ő akar megverni engem. Én azonban megnyugtattam. Ne féljet egy sem, velem jössz haza, akkor nem mer hozzá nyúlni. De bizony, nagyon is hozzá mert nyolni. Várakozott a tisztás szélén, és amikor melléje értünk, megmarkolt a mellén a kabátot. No, most megkapod a magadét? Szóval mi vagyok én? Csirkefogó? Persze tüstént közéjük vetettem magam. Azonnal engeddel el a Rezed azonban nem engedelmeskedett, hanem az arcomhoz hajolt, és fenyegetően sziszegte. Hát neked meg mi pajod velem? Talán a tied volt az a ceruza? ugye nem? Vagy talán a testvéred ez a szemtelen hegykepötyke, ugye nem? Hát akkor minek ütöd az orrodat a mi dolgunkba? Mi között hozzá? Úgy tettem, mintha zavarba hoztak volna rezed a kérdései, tanácstalanul hegykepötykére néztem, és ezt rebegtem. Hát ebben... <tört> — Ebben tulajdonképpen igaza van Rezedának. Nekem semmi közöm sincs az ügyetekhez. Már mozdultam is, hogy férhájak. Ne védjem tovább két. Ő azonban rémülten felkiáltott. Ne hagyj moha! Ne rölj be neki! Aztán pedig csak úgy ömlött belőle a szó. — Igenis, van közel hozzá mohának. A ceruza ugyan nem volt az övé, de szép is volna, ha csak azt védenénk, ami a sajátunk. Nem vagyok a testvére sem, de nem csak a testvérünket kell megvédeni az olyan betyároktól, mint te. De legfőképp azért van köze hozzám, mert ahhoz mindenkinek köze van, hogy ne történjék olyan gazság, amilyet te követtél el a csaruzámmal. Annyira izgalomba jött, hogy a következő mondatot már szinte rikácsolta. Az igazsághoz mindenkinek köze van! Ezután csend lett... Rezed a kérdőleg tekintett rám, elengedheti-e már hegykepötykét, ez volt-e az a mondat, amelyet vártam. én intettem neki, hogy elengedheti, és előhúztam a zsebemből egy vadonatúj, hegyezetlen piros ceruzát. Tessék, hegykepötyke, a kettévágott helyett adjuk. És ha máskor is figyelmeztetünk a rossz miatt, ne kérdes többi attól, aki rendre utasít, hogy mi köze hozzá, hiszen amint hallottuk, tudott-e nagyon jól, hogy az igazsághoz mindenkinek köze van. Gyere, a Magára hagytuk gondolataival a bámuló, szégyenkező, megdöbbent hegykepöcskét, és hogy nem hiába, az hamarosan kiderült, már másnap reggel letett Lilalali padjára egy újra dírt, s ha is valamiért, soha többé nem hallottuk tőle az ostoba kérdést. Mi között hozzá? között hozzá. Leszkai András meséiből szabógyula olvasott fel. A műsort Varga Károly, e. a Taréva és Sáros Pataki Zsuzsanna készítette.